Bigarren aldia izanen da, lehena duela bi urte gazteizen antolatu zuten eta aldiuntako lapurdin egitea deliberatu dut Biltzak, topak eta itza ongi azpimagatu dute antolatzaileak, prezeski, lediak eta itzari aurre egiteko hautatu eizan da, hori baita udalbiltzaren helburuetatik e bat leiaenttzea eta etzukeak garatzea Luis intsospe arozamena udalbiltzako lehendakaria. Udalbiltzarentzat e, garrantzitsua da elkarrezagutza, ezagutza Euskal Herrren inguruan. Eta ordun hori da helburuetako eta besteak baita ere bada emakume kirolarien ikikutadaztea e, eta kasunetan errubiaren bitarte zergubie izanik ainarrotuta dagon, Ekidol bat, Euskal Herriko Lurralde guztietan ba, bueno, emakumen paper hori ere azpimarratzea. Aurtengoan, aso ginanean, Baionako Herriko Etxearekin bestelako eh, proiektuk eta lantzen, hau ere gainean jarri zan eta bayonako herriko etxak begionez ikusi zuen, eta aukera sortu zen e, bereikin antolatzeko eta horregatik aurtengoan bayone izango da, esperdez hau nurrengoan Nafarroan izatea eta asmoa da, bueno, leku batetik bestera mugitzen den e, Makumer Gubilariento paketa izatea. Anaktea Nazaroren 17an Baionaan itsarrendira erugbilariak orotara Euskal Probintzatako 5 selekzio izanen dira Lapurdin, Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia soilik siberea eskasi izanen da eta egia siburuan Mendikotako taldea piska bakartua dela ogere erugbia garatzea izanen da ondoko urteetako egonka